Alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahme i gjemërin Rëndërimi të konë Allahu subhanu wa ta'ala I cili ka vendosur mas profetve njërës Dhe cili të rashgojnë profesin dhe dijën e tyre U aqëjnë të njërëzve dhe ju uzojnë ata nga humbjet Thema jo në të cilë e kemi gjithë dhe sot vlezer është tema e vlerës që ka kërkimi i dijes Dhe kjo është një tema rëndësishme kur në këtë sesë do të shikoni, milen, Allahus, hanëme, ta shikoni me lein Allahu subhanahu wa taala gjatë argumenteve dhe fakteve që do të rregojmë për rëndsinë e dijes. Mirëpo përpara se të fillojmë të flasim për të, kam dëshirë të tregoj se cila është dija për cilën ne do të flasim dhe do të tregojmë rëndsinë e saj. Para së gjithash, sepse dija sot është përhapur shumë dhe llojet e saj janë shumë të dhe fushat e saj janë të shumta. Mirëpo dija e cilit i takon Edhe i përket çdo muslimani, edhe i intereson atij, është e vlefshme për të, më shumë se çdo gjë tjetër, është dia e njohisë së Allahut subhanahu wa taala. Dia në lidhje me Krijuesin dhe me ligjet e Tij, edhe Sheriatin e Tij, të cilën e ka zbritur për njerëzit. Kjo është dia për cilën ne kishim dëshirë të flisim sot dhe zë të rregojmë rëndësinë së saj që ka jetë në jetën e çdo muslimani dhe për të ardhmën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, lutim Allahun subhanahu wa taala që ti bëj fjal të fjalët e dobishme dhe të sinqerta vetëm për hir të, të tij subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala e ka lavdëruar dijen, e njohjes së tij dhe njohjes së ligjeve të tij në Kur'an dhe ka lavdëruar ata që e mbartin të dije. Madje Allahu subhanahu wa taala e ka ngritur dietarët dhe ata që dhien, e mbartin të dije në grado shumë të lartë në dyllimin e ahiret dhe ka përgatitur për ata shpërlim e shumë të më dha dhe për indërimit madhë që ka bërë Allahu subhanu wa ta'ala për djetarët ndër dhe tjera është se Allahu i madhëruar i ka konsideruar djetarët dëshmitarë për njësimin e ti dhe të Allahu i madhëruar në Kur'an shahid Allahu anna hu la ilaha illa hua wal mela i ka tu aullu l'ilmi ka imen bilqistë Dëshmonë Allahu se nuk ka të adhuruar t'i të përveshti dhe me lajket edhe djetarët me drejtsi. Allahu i madhuruar ka të reguar me dëshmine ti dëshmine me lajke dhe djetarëve. Edhe kanë të reguar dëmën djetarët dhe për i tyre është një mamë kur të biu, thot, kjo ajet është argument për vlerin që ka dhia dhe gradën e lartë që kanë djetarët e ka Allahu subhanën t'ala. Ta Sepse, si kur t'kishtë Njerëzit të tjerë përveç dijetarëve që do kishin gradë te Allahu subhanahu wa taala, do të kishën vendosur Allahu i madhëruar për të dëshmuar me të. Dhe përderisa Allahu ka vendosur dijetarët dhe i ka bashënngjitur emrin e tyre me emrin e titullit me likeve si dëshmitar për njësimin e tij, kjo tregon më vlerën e lartë që kanë dijetarët te Allahu subhanahu wa taala dhe gradat e larta që ka përgatitur Allahu për ta. Gjithashtu Allahu i madhëruar na ka treguar në një ajet tjetër Vlerën e madhe që kanë besimtarët dhe mbi ta dijetarët, në të cilin thotë: "Yarfa' Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu subhanahu wa ta'ala i ngre ata që kanë besuar për ju, oni ngren grada, dhe ata të cilët kanë dije i ngrenë gjithashtu në grada. Ka thënë më më shokëni, një për dijetarëve të mëdhi të imanit, thotë Ingrejë Allahu subhanu e tala ta të që kanë besuar në dunja dhe nahiret, duko u dhe në tyre pjesën e tyre që u takon për besimin që kishin. Jithashtu, Allahu subhanu e tala ta ingrejë djetarët në grada për besimin që kishin edhe për dijen e tyre. Kjo është në hënë vlerë e lartë që u takon vetëm djetarëve, sepse ata përveç besimin që kishin kanë edhe dijen e tyre edhe për këtarë sya ta kanë grada më të lartë atë ka Allahu subhanu e tala ta se besim të arët të cilë nuk e kanë këta d Allah subhanahu wa ta'ala nuk e ka konsideruar të barabart njerëzit të cilët e njohin atë dhe ata të cilët nuk e njohin Allahun e madhëruar, dhe ata të cilët e njohin ahiretin me ata të cilët nuk e njohin ahiretin. Dhe ka treguar që njohja dhe kjo dije është një grad tjetër, dhe është grad i lartë, të cilën kush nuk e ka, ai është prej të paditur, thot Allah subhanahu wa ta'ala. Po ja ja a e barabart ata që dinë ata që nuk e dinë? Thuaj, a janë të barabart ata që e dinë ata që nuk e dinë? Domethënë, ata që e dinë të vërtetën dhe e njohin atë, dhe ata të cilët nuk e dinë. Kjo është një pyetje retorike, me anë të së cilës Allahu i Madhëruar u drejtohet logjikave të shëndoshave të besimtarëve, duke u thënë atyre që nuk janë të barabartë me Allahu i Madhëruar ata të cilët dinë, e njohin të vërtetën, e njohin Allahun, njohin ato gjëra të cilët nuk i njohin shumica e njerëzve me njerëz të cilët janë të paditur. Ma di Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka treguar një grad shumë të lartë që kanë dietarët, të cilët nuk e ka askush për veçyre. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dietarët kanë 700 gradë mbi besimtarët. Sot dietarët kanë në xhenet 700 gradë mbi besimtarët. Largësia ndërmi dy gradave është 500 vjet. Dhe kjo të regon dhe më thënë mjëlloj lërësijet madhe Që kanë djetarët në bi besimtarët e thjesht të cilë nuk e kanë të dje Një dhe shtu një prej argumenteve të cilët të regojnë vlerën e madhe që ka dje është dhe fjela Allahut madhuruar në cilën thot Fa'lem ennehu la ilaha illa Allah Vë stavë fjeli dhe mbi ka u li mëminin Thot dje se nuk ka të adhuruar tjetë e përveç Allahut Më pas kërkofalje për gjunafin tënë dhe për besintarat Allahu subhanu tali I dritohet këtu profetet e ti Sallallahu alai sallim Dhe e urë dhe ronë Që a i të mësoj dhe të di Që nuk ka të adhuruar tjetër për e të shallaut Do me thënë Për para se a i të adhuruar vëtëm Allahun A i duhet të di dhe të mësoj të gjah Kështu që dia është për para punës Për nej dhe iman Bukhariu Në liber në titë sakt Ka sh e cilëson në këtëllë e formët duke thënë babë, temë, e le ilmu kable al kauli o e le amel dhe të dhëtë dhërë është përparat folurit edhe punës dhe më thëmë përparat se të thua është diqka në lidhe me qështët e fejës dhe përparat se të punosh që kjo puna dhurimi ose bashkunimin njerëzit ti duhet të dhërës të simë si e pravë të kjo pun në atë formë që e kënaj që Allahun subhanu wa ta'ala trasmetohet E fjale sallahu s.a. që ka thënë, nërfa u darajët e më nësha, ne janë gremë gradat kujtë të dëshirojmë, ka thënë zedim në eslem, janë gremë gradat kujtë të dëshirojmë me dhije, dhe kjo të regon vlerën e lartë që ka dhije se allahu i madhurur ma të dhije, janë gremë gradat e lartë të njerëzve të cilive a ju do të mirën. Ma dhije allahu s.a. nuk ka urdhëruar në kuranë, profetin sallallahu s.a. për ndoj një gjë që a i të ashtoj përve Përndaj edhe thotë Allah i më dhëruar, o kur robb i zidin e ilma, thotë e urdhërën për fetin e ti sallallat e sallem, thotë thuej o zotë mashto dijen. Dhe nuk i ka thënë thuej mashto diqka qofës ajo adhurim ose diqka ti të përvesh dijes, dhe kjo të regon vlerën e larë që ka dia për të cilën Allah e urdhërën për fetin e ti sallallat e sallem që thotë o Allah mashto. Sepse më an të saj njeriu njeh çfarë do Allahu i madhruar dhe arrin të kupton se si ajo adhurohet Allahu subhanahu wa taala, nje frugun me an të së cilës ai shikon xhenetin, shikon drejtimin e duhur, drejtimin e drejtë, rrugën e drejtë dhe ndriçon sytë e tij dhe hap rrugën për të shkuar në xhenet. Profeti sallallahu alejhi wasallam na e ka sieruar vlerën e larëve që kanë dietarë dhe ka thënë, "Dietarët janë trashëgimtarët e profetëve." Dijja grad më lart se si profeti nuk ka. Ata janë njerëzit më të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Për të trashëgimtarët e tyre janë dietarët, kështu që dhe ata, të cilët janë dietarë, ata pasojnë profetin sallallahu alaihi wasallam dhe janë trashëgimtarët e tij, prandaj dhe gradi i tyre është më i lartë te Allahu se çdo kusht tjetër që nuk është si ata. Gjithashtu, në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon vlerën e dijes, thotë Kushtë ndjek një rrugë ma të së cilës e i kërkon dhije, Allahu subhanu me ta'ala i lehtësonë të i rrugën për në gjennet. Thotë profetis s.a.v. me lajket dhe ju ulin kratë të tyre për nëzënsin e dhijes të kënachur për jasaj që a i vepronë, dhe më thënë që kërkon dhije. Dhe për dhijetarin, për njeri unë e ditur, kërkojnë falje dhe bëjnë i stigëfarë, Çdo gjë që ndodh në qiell dhe në tokë, hajse edhe peshit në ujë. Vazdon profeti sallallahu alejhi dhe sellem të thotë: Dallimi ndërmjet dietarit dhe adhuruesit është si dallimi ndërmjet hënës ndit kur ajo është plot dhe hyjeve të tjera. Dhe dietarët janë trashëgimtarë të, të profetëve. Profetët nuk kanë lënë trashëgimi dinar, edhe as dirhem, por kanë lënë trashëgimin dijen edhe kush e mera tëa i ka marrë një fat të madhë. Ky është hadithi i plotë që ka të reguar profetit sallallahu a.s. në të cilin bëjt i qartë vlerë e madhë që ka kërkim i dies edhe se profetit sallallahu a.s. e ka konsideruar dijen, profetike, trashgimi edhe njerëzi që kanë fatin më të madhë për të trashgimi e ndjetarët. E përderi sa pasë në ndjetarët të le vlerë atëherë, i avlenë me vërtetësi njeriu të rendi për të arritur të lloj vlere, e cila është afrimi i madh tek Allahu subhanahu wa taala, e cila është grad shumë i lartë në xhennet, e cila e shpoton njeriu nga zerr i xehneemit, dhe i dhuron atij shpërblime të mëdha dhe vlera të larta në këtë botë dhe në botën tjetër. Për arsye se dija ka vlerë të lartë në dynjë dhe në ahiret, në jetën e individit Dhe në shoqërinë e përgjithësi, profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar të, të lloj vlere, duke thënë: "Allah subhanahu wa taala dhe me lajket e tij, deri tek Milingona, në follen e saj, kërkojnë falje dhe e lavdërojnë atë që u mëson njerëzve të mirë." Ky është një hadith profetik i saktë nga profeti sallallahu alajhi wasallam, i cili tregon që Allah subhanahu wa taala bën salavat edhe me lajket edhe dherë të kmilingonat bëjnë salavat për atë që umëson njerëzët mirën. Profetës sallallohi sallim gjithashmë në ka të reguar sa i djetarë i cilë e shpërndan djenë e ti dhe u amësonat e njerëzë, a i ka shpërblimin e shdëkuit që punon më të dje, pa ju paksuar shpërblimi e tëry që punojnë. Dhe kjo është një mësi shumë më madhe për Allahot, edhe një shpërblim më dhashtor të cilin e arrin njeriu vetëm duke u dhëzuar njërëzit të kjo e mirë edhe fiton ma në të kësa e shpërlimin e shumë shumë njërëzve të cilët u dhëzohen për qalëve ti edhe këtë vlerë e rrinë vetëm djetarët rasmetohet nga Abu Hurri radiallahu anhu, se profet i sanallahu alai ka thënë në handithin e sakt ku shfton në një u dhëzim a i ka shpërlimin e atyre personeve të cilët e ndjekin atë pa ju paksuar atyre për shpër E ku ka shpërblim më të madh se ky? Kë? Ky është një lloj problemi të cilin normalisht nuk e arrin dot ashtë kush, por arrin vetëm ai që është Fatmadh, t'i cili ti ka dhurour Allahu subhanuhu teala mirësi të mëdha dhe ka bërë tashëm shumë të mirë një për njerëzit, dhe njerëzit e ndjekin atë, mësojnë prej tij, profitojnë prej tij, edhe kjo është vlera e madhe që ka dietari. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selemi një hadith tjetër, thotë Zdëku shqe del nga shtëpije e ti për tërkuar dijen me lajket i ulin krahat e tyre të knajqo për e kësaj që bënë kënë person dhejër i thët këthejën në shtëpin e ti. Imam el Khattavi ka të reguar, kër ka folë për këtë hadith dhe ka thënë që fjalla që ka thënë profetis s.a.v. se me lajket ulin krahat e tyre ka disa kuptime. Një për këtër kuptime të mundshme është që me lajket të rgonë modest ndajt në zënsit të dijes edhe e respektojnë ata. Një prej kuptimeve tjetë të gjithashtu është se me lajket e lem flëturimin edhe ulen pranti i për të gjurë dijen. Edhe të dy e këto kuptimi janë kuptimet të sakta të cilat shpreson që ti përmbaj kjo hadith edhe shpreson që ti arri këtë mjërsie në zënsit dijes a i që kërkon dijen për njohër Allah subhanu wa ta'ala. Mjafton Si vlerë e lart për kërkimin e dijes, fjala që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem për vlerën e dijes në hadithin, të cilin e transmeton Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, thot profeti sallallahu alejhi dhe selem, Allahu subhanahu wa taala kur i do të mirë ndikut, ia mëson atë fen. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala e do dijen, edhe i do ata të cilët e mësojnë dijen, prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala ku i do të mirë një personi Atërë Allah i më dhururja mundëson ati që a i të bëti ditur dhe djetarë. Nusë Allah në më dhurur që të në japin e për i disë të bishme. Profetis salë Allah i sëlem ka të rëguar dalimin që ka djetari nga dhururasi. Edhe ka të rëguar në që dalin dhe me tyrë është një dalim shumë i madhë. është një dalim godja madhështorë. Thotë profetis salë Allah i sëlem dalim dhe me djetarit. Edhe dhururosit është si dalimin sahabit më të ulët pra jush. Dhe kjo tregon për vlerën e lartë që kanë dietarët. Bëj krahasimin ndërmjet profetit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sahabit më gënëvkar. Nomërisht dallimi është gojë i madh. Cq është dallimi ndërmjet dietarëve, të cilët umson njerëzve të mirën, ju udhëzojnë ata tek e vërteta, u hapin sytë atyre, u antrasin rrugën për në xhenet, edhe njerëzve të cilët adhurojnë Allahun, edhe përpiqen për të bërë punë mira vetëm për vetë të tyre? Normalisht që ajo punë cila e njerëzit, ajo punë cila do binë e ka tek të gjithë dhe për hapë tek njerëzit, ajo është më mazhashtore dhe më dashur tek Allahu se një punë e cila do binë saj e ka në vetëm në veten e personit i cili vepron atë. Gjithashtu për vlerën e dijes ka treguar Nesi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, të cilin e ka saktuar një numër dietarësh, thotë kërkimi i dijes është farz. Kjo është një fjalë fatikisht e përgjithshme, por kuto qëllimi i hadith-it është që është detyrë për njeriu që të mësojë atë dije, e cila është e domosdoshme për të që ta njohë dhe me anto të, të cilës njeriu ruhet nga haramat. Prandaj, nëse njeriu gjendson një vend në të, të cilin ekzistojnë gjëra që i kanë ndaluar Allahu subhanahu wa taala, si p.sh. kamata, alkooli, immoraliteti dhe më radh, atëherë njeriu ka për detyrë që të njohë Gjykimi në Islamin në lidhje me këtë çështje, sepse mosnjohja e gjykimit islam në lidhje me këtë çështje mund ta çojë njeriu që të vijë në to pa e kuptuar pas marrë gjunafe. Edhe nëse nuk e këtë dhje, për ne dhe nëse njeriu nuk ka kërkon të dije ai është gjunafçar, prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kërkimi i dijes është farz, do thotë as e dija e cila është domosdoshme, sa njoh njeriu. Imam Ahmedi ka thënë është detyrë që njeriu të kërkojë atë dije e cila i e mban fejnë e ti të qëndruashme i kanë thënë për shëmu atëllo i die pa të cire njëriu nuk mund të të qëtë të besimtar nuk mund të qëtë njëri i mirë si që është namazi, a gjërimi e melat jetër së të ka thënë një djetar tjetër die se kërkimi i dies është fars kërkimi i dies është shërimi zemreve të sumura edhe është gjë e më rëndësishme që ka nevoj njëriu në fejnë e ti të njohë atë, të, të njohë Allahu subhanahu wa taala, të njohë shkakun i cili e fut në xhenet dhe e largon atë nga zjarri i xehnemit, Allahu na ruaj nga zjarri i xehnemit. Profeti sallallahu alaihi wasallam është lutur për atë person i cili e kërkon dijen dhe e shpërndan atë dhe ka bërë një lutje shumë të bukur. Transmetohet nga Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Janë dhriçoft Allahu fytyrën atij personi i cili dëgjon një hadith për ne, e mëson atë, edhe e transmeton atë tek të tjerat. Po e përsëris, thotë janë dhriçoft Allahu fytyrën një personi i cili dëgjon një hadith për ne, e mëson atë, edhe më pas ua transmeton atë të tjerëve. Kjo tregon për vlerën e lartë që ka dija, për këtë arsye që profeti sallallahu alajhi wasallam lutet për atë personi i cili dëgjon fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam mëson atë dhe ua transmeton të tjerëve, lutet që këti personi Allahu ta ndriçojë fytyrën në këtë botë dhe në botën tjetër. Shikoni se çfarë ka thënë Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, shoku i Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe një nga drejtatarët më të mëdhenj të sahabeve, e ka vlerësuar Profetin sallallahu alaihi wasallam i dërgur i Allahut duke thënë që Muadhi është njeriu që njeh më shumë hallallin dhe haramin se çdo kusht tjetër. Thot Muadhi Një fjalë e bukur me anë të së cilës ai nxit njerëzit për kërkuar dije dhe t'i tregon vlerën e këtij. Thotë: "Mësoni dijen, sepse mësimi i dijes për hir të Allahut është frikë ndaj Allahut më të madh." Domthonë është një prej gradeve të adhurimit që është grada e frikës. Dhe kjo është një adhurim me anë të të cilit njeriu afrohet Allahut subhanallahu teala. Thotë: "Mësoni dijen, sepse mësimi për hir të Allahut i dijes është frikë ndaj Ti." Kërkimi i dijes është durim, studimi i dijes është të smih, humbtimi i dijes është luftë dhe tuamsohet ato të, të tjerë për sollakë. Dhe dia thotë muadhin në fund është shoku në vetmi. Do të thon, kur ti ndihesh i vetëm, po qëse ti mësh me dije dhe me dietarë, ti nuk ndihesh i vetëm sepse je ndër mjet njerëzut të lartë, të cilët i ka vlerësuar Allahu subhanahu wa taala. Atërë dhja për të cilën e përflasim, për përsej dhe njëherë është dhja e shëriatit, dhja e Koranit dhe sunhetit, si që kanë koptuar se lefet në të parë tanë, sahabët dhe ndëruar, tabinit dhe ndikësit dhe tyre. Të është ta jo dhja e cilë e qonë njeriun të kdevoqëmëria, e qonë njeriun të këfrikë nga Allahu subhanu ta e ta'ala, e qonë njeriun të këmjohja e Allahu të madhëruar, të njohja e kufive ti, e ligjeve ti Të njohja rrugës secila e çon në xhenet edhe e largon nga zjarri i xhennemit. Dija është një nga portat më të mëdha të adhurimit, sepse me an të saj largohet padija dhe ignoranca, dhe me an të saj ngrihet flamuri i dijes da adhurohet Allahu i mëdhuruar ashtu siç ka kërkuar ai dhe siç ka gjykuar ai. Shikoni se çfarë thon disa dietar për vlerën e dijes. Ka thënë Imam Zuhri, i cili ka qenë i prej Tabineve, thotë Allahu i madhëruar nuk është adhuruar për njerëzve më anë të ndonjë gjëje më të mirë se sa dija. Gjithashtu ka thënë Sofiane Thauri, Allahu mëshiroft, unë pothuaj nuk di ndonjë vepër më të mirë dhe më dashu të dashur tek Allahu i madhëruar se sa kërkimi i dijes, nëse njeriu e kërkon dijen për hir të Allahut i madhëruar. Gjithashtu ka thënë po Sofiane Thauri, nuk di pas profecisë ndonjë punë më të vlefshme se dija ku ka punë më të madhe se sa kërkimit dijes në marishë ajo është e madhe se pësa ajo është të rëshgimi e profetit sallallahu aleyhu sallam edhe kjo të rëshgimi ka vlerë në profetsis mazhdekis e ti sallallahu aleyhu sallam ka thënë Abdullah bënë Waheb isha ullur një dit me imam Malikun Malik ibn Nënës imami i Medinës edhe po le zonim në disa libra në gjami edhe thiri muezini e zanin Para mënie kisha librat e hapur dhe shpejtova që t'i mbledh librat për tu përgatitur për namaz. Edhe më thaj, Liku, tha Imam Aliku, "Mos u ngutha vështa. Se puna në të cilën ti dëshirontë shkosh namazi, nuk është më e mirë se sa puna në dhe shtani, të cilën ti ndodhesh tani, nëse ti rregullon jetën tënde." Imam Aliku dëshiron të tregoj më anë të kësaj gjëje që kërkimi dies, i dijes, i thotë Abdullah ibn Wahbit, kërkimi i dijes në të cilin ti je Është një punë shumë e madhe, madje më e madhe se namazi nafile dhe sunetët, të cilat dëshiron i për parë, namazit, në ka të i falësh përpara namazit. Pars. Na ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë se kërkimi i dijes është më i mirë se të gjitha adhurimet nafile. Prandaj transmeton Hudhaifa radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dija nafile është më e dashur për mua sesa adhurimi nafile." Gjithashtu të regohet se e budarda radiallano ka thënë është më dashurë mua të kërkoj njitë që është jafetare se sa të qëndroj një natë të tërduko falër. Ka thënë el imam el Khatib el Bagdadi një për djetarve që ka vdekur rrës shekullit 5 të hidjit, Allah më shëroft, thotë kërkimi dies në këtë kohë është me vlefshme dhe me mirë se sa të gjitha lojt a adhurime në na file sepse dia për sh Suneti, profetëllë sënëm, po harroët, po shfaqen bidatët edhe ata të cilët i mbarti nëto. Kur Khatipël Bagdadi e thot të lojgjeje për parë nëm të shekush, të farë mund të thejme ne sot në kohën tonë? Për nejë lezer dhe motra ashtë dëmozoshme për ne që ne të kërkojmë dijen edhe të amsojmë të dijen e kuranën dhe sunetit e të përhabim të njerëzve që të përhabe drita e dëvërtetës dhe të zhduke drita e sekotës. Ka të reguar Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel, djali mamahmedit, thot, Erdi një her e buzura, buzura ka qenë një për djetarëve të hadithit, shokuj mamahmedit, edhe erdi mikë të shpia jonë. Në basi erdi, filloj të përsërisë me babajin tim hadithet të cilat i këshim sot përmendësh. Edhe buzura adhima Mahmedi ka qenë djë djetarë të më dhejnë të cilat dini shumë hadithet përmendësh. Me qindra mira hadithet i këshim sot përmendësh. Edhe thot Imam Muhammedi i thot djalit vet një ditë, thot sot masi gjarë do buzura dhe përsërisin hadithe, sot thot nuk kam falur për veç fardhave as një namaz nafile, thot. I dhash përpërsi, përsëritjes me buzurim, ja na shkolovan nafilet, edhe kjo tregon vlerën e madhe që ka msimi dhe përsitje dijes, vlerë e cila është më e madhe se sunafilet, namazin nafile, mosagjërimin nafile, e të tjera adhurime, sepse Allahu i madhëruar do që ne të adhurim atë me die dhe me dritën e të vërtetës, e josish ka me përuar të kështere të cilët a adhuruan Allah subhanu me ta'ala me njërënës. Thot Ibn Hani, i thash i ma Mahmedit, kush është me e dashu për ty? A është namazi natës, apo të shkruaj edhe të mësoj natën? I tha, Nëse ti shkruan dhe mëson Atër ti mëson që është e në festë të ndë Dhe kjo për mu është më dë ashru Zesa namazin atës Gjithashtu hasar el basri Allah e më shirof thot Një temë për i dijes të cile njëriu e mëson është më hajrë për të se shka Dunja e dhe brëndësaj Sepse rëkimi dijes është shkak për shpëtimin e njëriut Dhe fitorën e ti në të dy botrat Në dunja dhe nahiret Ibnu lëg gjithashtu një prej vlerëve të më dhaj që ka dhja, ko thot, dhja se porta me madhe me ma antës të cilës i hyn i blisi njerëzve është një ranta. I blisi hyn të kënjë rantët me siguri edhe hyn të kata me qësit madhe, nërse të këdjetarët a i hyn me vëshërsi edhe kur hyn, hyn vje dhe razi edhe nuk qëndërëndot. Pra ne thot dhe i blisi mundi që të angatron të fejnë shumë a dhurësve për shkak sa ta nuk ishin dhije, sepse shumisa e tyre ishen të prokopuar ma dhurim dhe nuk i kishin mësuar dhije nësishduot, pra ndaj edhe e ranë në këthetrat e iblisit. Edhe këtu, vlenë që të regojnë për të shikuar vlerën e madhe që ka dhija, historinë në një për djetarë i cili që të përdo në kader e gjilani, i cili ka qenë djetarë dhe a dhurësru i madhe. Ai nuk a qen madhurus, për ka qenë vetëm adhurues, por ka qenë edhe dijetari i madh, që njëjtë Allahu subhanahu teala njëjtë ligjit të tij dhe kufit të Allahut mëdhëruar. Prandaj dhe shejtani nuk mundej që ta mashtronte atë aq kollaj siç mund të mashtronte shumë adhurues të tjerë. Dhe tregohet që një nat për një nat kur ai adhuronte Allahun subhanahu teala, shkon një dritë e madhe që i del përpara. Dhe i thot Abdul Qadir, unë jam zot jot. Ta kam bërë ty halal, atë që u ka bërë njerëz zaharram edhe nuk ke për dëtyr mëtë asë të falës, asë të gjerosh dhe të bësh asë një adhurim si e mi kënaj që për teje. Edhe atëherë, Abdu'n Kadir el-Gjilani tërgohet dhe i thot, a ti e Allahu që nuk ka të adhuruar ti të përveçti, thot të rësmetusi kur përmendje Abdu'n Kadir e emërin Allahot më adhuruar, atëherë u shduk drita dhe a jë më ko të përmendje emërin Allahot, Por e përmendni sepse ai e kuptonte që Allahu i mëdhur nuk mund ta bënte haramin halal në dynja, mase Allahu subhanahu wa taala e ka shkruajtur dhe ka bërë detyrë që gjithnjëjerë të adhurojnë atë derisa ti vdesja. Edhe atëherë kur zduk kjo dritë, dëgjoi një zot që i tha O Abdul Kader, un kam humbur me anë të kësaj metode 70 adhurues. Edhe i çova të humbie dhe i bëra ata që talentin e adhurimin, atë largohen nga adhurimi i Allahu subhanahu wa taala edhe talentin e vërtetën. Gjithashtu një argument tjeto që të regom lërë në dies, është dhe hadithit të cilë në trasmeton e buhrejë, se profetisë sallallahu a.s.m. ka thënë, dy njaja është e malkuar edhe zdojgje që është në të është e malkuar, përveç për kujtimin të Allahut, përveç atyre gjeroj që i do Allahu, edhe përveç djetareve edhe atyre që mësajnë, digjen. Dhe më thënë, zdojgje që ndohë në të dy njaja, është urryer për Allahun të mëdhur, përveç për kujtimin e Allahut, përveç punëve, adhurimeve që i do Allahu subhanuhu teala edhe dietarëve dhe atyre që mësojnë dhe digjet domethënë. Dhe kjo tregon që kjo dynja sigurisht ekzistonte në të, këto punkt mirë, të cilët i ka shkruar Allahu dhe i ka urdhëruar besimtarët për të krijuar ato, ajo do ishte një e keqje plot, që në të nuk do kisha asnjë lloj mirë, por Allahu mëdhor ka shkruar që nuk do ket njerëz të mirë, do ket dietar, do ket njerëz që kërkojnë të vërtetën, dhe prandaj Allahu subhanahu wa taala e ka lënë këtë dynjë që ti sprovoj njerëzit, shikoj kush prej ty do të kërkojë dijen, do të kërkojë të vërtetën, do kërkojë të hapi syt për të udhëzuar ta rrugën drejt. e drejtë. E Budardha, i cili ngjeshë kuptuar këtë hadith të Profetit sallallahu alaihi wasallam, i jep një porosi pas argëzës së tij dhe u thotë: "Ji dietar ose nën zs dije ose dgjuas dhe, dhe mos ji katërti se do shkatarrash sepse njeriu nëse nuk do jetë dietar dhe as në zs dije dhe, dhe as dgjuhus atëherë ai do jetë për atyrat të, të, të, të cilët përkopon me dynjën me të kotën me ato të, të cilën e urren Allahu subhanahu wa taala Fadmuhanna Ifashima Muhammedit më trego kush është puna më e mirë më tha puna më e mirë është kërkimi dijes gjithashtu Tregohet nga Urua ibn Zubeir Allahu më shirovë sa i ka thënë Fëmime dhe vetë O dhjem të mi Mësoj një dhjen E dhe studioj e një ata Sepse ju edhe pse sot jenit vejgjel, të vejgjel U shpresoj që në jesë të bëni të mëdhej Më vasu tha O oh, sa keqë Për një burë plak që është një rrant Nuk ka gjëmë të shumëtuar Se sa kjo Ne me lejnë Allahu Do të mbyllim Këtë temë sotë ma se kemi të rëguar në të disë argumente edhe do vazhdojmë në shala vazhdimit se teme në mësimin në ardhshmë me lejnë Allah subhanët në të cilët do të rëgojmë shemëm uj nga jeta e djetarve të cilët i ka ndërë në nësikë se i dje për të shikuar konkretisht dhe për të prekur në vetë qfar vlere ka pasu kjo dje për të parët tanë ata të cilët ka në qenë brezi të cilët i ka lefderuar profetisë sonë Allah Lusë Allah në madhëruar, në bëj për e tyre që e digjojnë fjallë në mirë dhe e zbatojnë të. Allahu, wa në të. Allah u Suhanu e Talë në adhëruov dhije në do bishme edhe punën e përnuar. Allah u ashpër lefën mirë dhjithve.